wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi falqad faza almuttaqun mzanguo islamu na wausieni pamoja na nafsi yangu kumcha allah subhanahu wa ta'ala tunamshukuru allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi alizo tumehesa nazo ikiwemo nema ya mwezi wa Ramadhani kutupata tukiwa bado tuko hai na kwa hivyo tunaweza tukapata khair nyingi ambazo zapatikana ndani ya mwezi huu ndugu zangu wa Islamu kwa kuwa leo ni Ijumaa ya kwanza ndani ya mwezi huu wa Ramadhani mada yetu insha Taala Tutazumzia kuhusu maqasidu ssaumi fi ramadhani makusudio ya kufunga ndani ya mwezi wa Ramadhani inatakiwa muislamu ajue ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alitulazimisha sisi waislamu tufunge kwa ajili ya makusudio fulani yaweze kutimia ni makusudio yapi hayo jambo la kwanza ndugu zangu huu ni mwezi wa akhiri ni mwezi wa akhiri hadithi iliyopokewa na imamu tilmi na ibn majah anabi uhra allahu anhu fil hadith toil mtume allahu alayhi wasallam akasema katika hadithi hiyo mwisho wake ya kuwa ramadhani kila inapoingia basi kila usiku huwa kuna mwenye kunadi ananadi akisema ya kuwa ya baghial khair akbil wa yabaghi ya, ya sharri aksir walillahi utaqao wa minan nar wa dhalika fi kuli leila hiyo ni sauti ambayo hatuisiki lakini huwa tunaona matokeo yake ya kuwa kuna mwenye kuita anasema ya kuwa ewe mwenye kutaka kheri Akbil njo elekea kheri hizo kwa sababu ndio wakati wake huu na ewe mwenye kutafuta shari na kutaka kuifanya shari aksir epuka shari hiyo Hachana na shari hiyo komeka na shari hiyo kwa sababu huu si mwezi wa shari wala wa maovu makusudio nuku zangu ya ya kwanza ya waislamu kufunga mwezi ramadhani tahqiqu alhadafi liwujudi linsani fi hadha alkaun ni kuhakikisha ya kuwa lengo la kupatikana mwanadamu katika huu limwengu limetimia wa huwa ubudiyatullahi wahdahu la sharikala na lengo lenyewe ni Allah aabudiwe peke yake bila ya kushirikishwa na yeyote Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye suratu tudhariyat aya ya 56 wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun sikuumba majini na wanadamu illa ni waniyabudu. wa niabudu wa maana yuwahidun na maana ya kuwa allah aabidiwe ni kuwa aabudiwe peke yake wala ashirikishwe na moja katika ibada ni zangu wa islamu ni hii saumu kwa muislamu anapofunga ramadhani anatakiwa ahisi na elewe ya kuwa yuko katika msururu wa kutimiza lengo lake la kupatikana hapa duniani ambalo ni kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kusudio la pili la waislamu kufunga ndugu zangu waislamu ni ili tuzidishe imani yetu ili tuweze kupata takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema Kwenye suratul Bakara aya 182 Ya ayyuhalladhina amanu enyi waumini mlioamini kutibalakumusiyam mumfaradishiwa kufunga mwezi wa Ramadhani kama kutiba alalladhina min qablikum kama waliofaradishiwa kufunga waliokuwa kabla yenu umma zilizo tangulia Allah kasema la'allakum tattaqun kusudio ni ili mche Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kusudio kubwa la muislamu kufunga ni ili aweze kupata takwa. aweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na takwa maana antaja ala bainaka wa bain adhabi Allah wiqaya ni kuweka kati yako na kati ya adhabu ya Allah kizuizi na pazia ambacho kitakufanya paka ili adhabu isukufikie bifae'al al-awamir wa kuyatekeleza amrisha ya Allah wajti nawahi na kuepukana na makatazo yake mwislam anapokuwa amefunga ametekeleza amri ya Allah na anapoepukana na vyote vinavyovunja saumu yake na ya mengine katika ramadhani anakuwa amepukana na yale na Allah na hiyo ni moja katika sababu kubwa ya yeye kuwa anatakuwa kwa kuwa amefanya yote hiyo kwa ajili ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala Kusudio la tatu ambalo ndio kusudio miongoni mwa kusudio ya kufunga tu nafsi ni kutakasa nafsi zetu ani kusafisha nafsi zetu nafsi ambazo ndugu zangu baadhi ya nafsi hizo kabla Ramadhani zilikuwa zimetokomea katika maasi na madhambi na makosa mengi Allah Subhanahu wa Ta'ala akatujalia mwezo Ramadhani uje ili uweze kusafisha nafsi zetu ambazo zilikuwa zimechafuka zitakasike na ziwe nisafi safi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa as-salawatu al-khams wal-jum'ati lil-jum'ah wa nasema, yakua, الخams, بينahuna, Mislamu, Ramadhani dar-Ramadhan mukaffiratin lima bainahunna idha juniba til-kaba'ir. anapokuwa amefunga Ramadhani kisha tena ikaja ramadhani nyingine ikampata iko height na kaifunga huwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yaliyokuwepo kati ya hizo ramadhani mbili ikiwa takuwa ni mwenye kujiepusha na madhambi makubwa kwa hivyo yale madhambi ambayo yashatokea ramadhani kija inafuta hayo madhambi unabakia umetakasika kabisa lakini hata som inamtakasa mtu na madhambi kwa kuwa inamuepusha kabla ya kuyafanya yale madhambi asiyafanye ya kwa sababu ya kuwa amejifunza somo la taqwa somo la kumcha Allah na kujua ya kuwa Allah anamfatilia na kwa hivyo anatakiwa ajue kwa chochote anachokifanya Allah na muona na ni kwa sababu muislam anapokuwa mifunga anaambiwa asile anaambiwa asinywe anaambiwa asifanye tendo la ndoa. Kwa hivyo kinachomfanya mpaka asile licha kuwa ana uwezo kujificha wanadamu wasimuone. Lakini pamoja na hivyo hafanyi hivyo ni kwa sababu anajua kuwa hata kijificha haweza kajificha Allah simuone. Sasa huyo Allah ambaye ndio sababu ya Muislamu kutovunja saumu yake kwa sababu ya kuwa anajua Allah anamuona basi anapokuwa ameelewa hivyo basi pia teelewa ya kuwa huyo Allah ndiye aliemkataza asifanye madhambi ambayo ni madhambi ya haramu kila siku muislamu kufanya madhambi hayo kusudio la nne leo islam kufunga ramadhani ndugu zangu ni taallumu sabri ni kujifunza somo la kusubiri was-sabru ajruhu adhimun 'inda Allah na kusubiri kwa yule mwenye kusubiri anamalipwa makubwa mbele ya Allah. Allah Subhanahu wa taala anasema kwenye suratu zumar aya kumi <laughs> Innama yuwafas-sabiruna ajruhum bighairi hisabu Si vinginevyo. Hakika wanalipwa wenye kusubiri malipo yao kikamilifu siku ya kiyama. Lakini malipo hayo watalipwa bila ya hisabu bila hisabu hiyo ndio subra. ambayo muislamu akifunga anaweza kusoma somo hilo na analielewa vizuri na analitobikisha kulifanyia kazi subra ziko ni tatu. kuna muislamu kusubiri kwa kujilazimisha kufanya Licha ya kuwa, anapata vishawishi lakini anajilazimisha nafsi yake ili afanye ibada hiyo somu ni ibada ambayo kuna baadhi ya Waislamu wanashindwa kufunga nafunga wakati, kati jainamzidia anavunja saumu yake kusudi lakini yule atakayefunga paka jioni bila shaka amesubiri kikweli kweli kwa hiyo ni asabru ala taati lahi lakini pia sabra aina pili ni asabru an maasiati lahi muislamu kusubiri kwa kule kujilazimisha kuepuka madhambi na maasiya na mwenye kufunga huwa anafanya hivyo kinachomfanya mpaka aweze kuepukana na asile asinywe asivunje soma yake kwa jambo lolote ni kuwa ana subra ya hali ya juu lakini pia subra inatatu ni asabru ala ahdali lillahi al-mulima kusubiri kwa kadar ya Allah ani kwa mambo ambayo Allah amekadiria ya mpate mwanadamu na yakimpata ni mambo ya kumuumiza ani anamtia uchungu na moja katika mambo ambayo yanamuumiza mwanadamu ni njaa kiu licha ya kuwa muislamu ameifunga lakini anahisi uchungu fulani kwa ile njaa ambayo anaipata kwa kile kiu ambacho anakipata lakini kinachomfanya asubiri kinachomfanya asivunje soma yake licha ya uchungu ule na maumivu hayo ni subra ambayo anayo nguzao uislamu kusudio la tano la muislamu kufunga ni tadhakuri Ahwali mahrumina mina alfukarai na ni ili ile saumu imkumbushe yule muislamu ambaye Allah amemnemeesha na akambariki katika maisha yake akawa ana mali shida yake si chakula wala sikinywaji wala si kulala na pakuishi kuishi labda tu shida nyingine kama ugonjo ama nini lakini hana shida hiyo kuwa nafikiria kuwa nitakula nini bali ni kuamua tu kuwa nile nini na moja kwa moja anakuwa dari ana chakula hicho sasa hali hii kwa yule ambaye ana neema huenda wakati mwingine akajisahau na akasahau kwa kuna baadhi ya ndugu zake ambao Allah nuwapa mtihani wa ufakiri na umaskini kiasi cha kuwa chakula kwao ni shida akipata hashibi hakimtoshi na akishakula pia hajui atakula nini baadaye na hayo ni maisha yao ya mwaka mzima sasa muislamu anapokuwa na njaa na anapokuwa na kiu anahisi yale maumivu na ile dhiki ambayo anapitia maskini ambaye hapati chakula chake cha kila siku kwa hivyo inakuwa angalau moyo wake utalainika ili aweze kumbuka ndugu zake na kuwasaidia katika hali ngumu hiyo ambayo anapitia kwa hili ni kusudio moja katika makusudio ya saumu pia lakini pia kuna makusudio mengine ambayo inshallah tutataja baada ya muda usiyokuwa mrefu tuombe Allah subhana wa ta'ala asijalie miongoni mwa wale ambao saumu zao zitakuwa nzenye kuatimizia malengo na makusudio ya somo. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat wassalamu ala sadiqil amin. Nabii na Muhammadin wala wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ngozao Uislamu miongoni mwa makusudio ya Muislamu kufunga ni ili Muislamu apate thawabu nyingi sana. Thawabu ambazo pengine hangezipata kama si kufunga kwa yake somo allahu sallallahu alayhi wasallam anasema ya kuwa kullu amali ibn adam yudha'afu alhasanatu bi'ashri amthaliha illa saumu fa innahu li wa ana ajzibi Mtume anasema kuwa kila matendo ya mwanadamu ni ibada ambapo mwanadamu anaifanya huwa analipwa Yudhaafu alhasana ule wema ambao ameufanya ile ibada alifanya, analipa wema mara kumi yake katika baadhi ya riwaya ila 700 dhi'fin na kisha anaongezewa mpaka nafika nyongeza 700 qala Allahu azza kisha mtume akasema kuwa allah anasema illa saum ya kuwa malipo hayo ni kwa ibada zote isipokuwa ibada ya saum fa inahu ibada hiyo ni yangu mimi wa ana ajiz bihi na mimi ndiye mwenye kuilipa saumu hiyo kumaanisha kuwa ani saumu malipo yake ni zaidi na ni tofauti na malipo ya ibada hizo zingine ambao tumeelezwa ndugu zangu islamu pia miongoni mwa malengo na makusudi ya saumu ni muislamu ajifunze upole na ajifunze kusamehe na ajifunze kuwa hata akipandwa na hasira anakuwa ni mwenye kujikontrol na wala hasira yake aimpelekei kufanya mambo ambayo baadaye atajutia kwa sababu amefanya mambo mabaya ambayo hangeyafanya lakini kwa sababu ya hasira yake na ndo sababu mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaambia waislamu ya kuwa ikiwa muislamu amefunga na kisha kukatokea mtu anakutusi ama anataka vita na wewe tunakasema fa in sabahu ahadun au katalahu falyaqul inni mruun saimun so mslaman tkiwa licha kuometusiwa umekasirika samehe licha kuometusiwa umekasirika miliki nafsi yako lichaakuwa umetusiwa umekasirika lakini kuwa mpole useme kuwa mpole ya kuwa inni mruun saimun so mimi ni mtu nimefunga kwa usini kabisa nafasi ya ugomvi na matusi wala mtu akitaka vita na nafasi kabisa vita na hii yote ni muislamu anajifunza kuwa awe hivi ramadhani yote na kisha pia baada ya ramadhan aendelee kuwa hivyo sababu hizi ni moja ni katika sifa njema ambazo muislamu anatakiwa awe nazo si ramadhani pekee yake bali siku zote kwa ndugu zangu haya ni baadhi ya malengo ya saumu na sababu ikawa ni muhimu Muislamu anapokuwa anafunga Ramadhani asione tu anafunga kwa kuwa akae njaa kwanza asubuhi mpaka jioni na asinywe alafu kwisha ashafunga la bali kuna malengo ambayo huwa yanakusudiwa yatimie malengo hayo kwa Muislamu anapokuwa amefunga na haya ndio malengo makubwa ambayo yanakusudiwa katika somietu yetu tunapokuwa tunafunga kila siku تمام بي الله سبحانه وتعالى تجليه مiongoni mawale wanaskia mema ni wanafuata Allahumma atina nfusa natqaha zakiyha anta khairu mazakaha innaka anta waliyuha maulaha Allahumma taqabbal salatana wa siamana Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la